Я став чекати, коли знову пролунає стривожений голос. Таліс мовчав. А йти просто так тепер уже було безглуздо, адже шансів заблудитися в мене було аж ніяк на менше, ніж шансів зустріти Ларису. Голос пролунав, коли, рушивши, прошкандибав метрів триста, а може й більше. Тепер я зрозумів, що Лариса вирішила в протилежний бік, саме туди, до броду. Тому, коли почув утретій її голос, не став зупинятись а, мов сліпий, продовжував іти, і йти. Десь попереду мала бути лісова дорога, якою міг дістатись до шосе. Гілля хльостало мене по обличчю, по плечах, та я йшов уперто і неспинно. Кілька разів заплутувався, тоді спинявся, розсував гіллячі руками. Я, наче, поспішав на поїзд, що мав спинитись на якомусь лісовому полустанку. Один раз я спинився, коли наштовхнувся на мурашник. Постояв якусь хвилину, спостерігаючи метушливий рух рудих і чорних створінь, що почали було різти і на мою ногу. Струсунув ногою і поплентався далі. Уже поплентався, бо не було попереднього завзяття. Люті тікача, яка гнала крізь ліс, крізь болюче хльоскання гілляк, крізь стрій моєї покари за сьогоднішній день, і цю нікому не потрібну поїздку, а може щось ще безглуздіше. Кілька разів я оглядався, наче Лариса мала ось-ось наздогнати. Але за спиною росли все ті ж дерева, гілки яких я розсував секунду-другу перед тим, і ледь хитали віттям, щоб ще через якусь хвилину знову завмерти у байдужому величному спокої. Дорога виявилась там, де й мала бути. Секунду повагавшись, я вибрав правильний шлях. Крита густим килимом трави, дорога наче сама підганяла мої ноги. Уже перед виходом на шосе я почув дерчання мотоцикла. Коли він винирнув переді мною, я стояв посеред дороги і підняв руку. На мотоциклі їхала молода парочка. Вилицювати русявий хлопець у яскраво-жовтому шоломі, і дівчина, на чоло якої спадав з-під того шолома жмут чорного волосся. Заблудився, співчутливо спитав хлопець. Ні, заперечив я. І коли вони почали рушати, додав. «Там, як повернути направо, побачите машину і чоловіка. Скажіть, будь ласка, що Андрій не повернеться. Можу заплатити. Я дістав гроші простя хлопцеві. Добре, хлопець гмокнув, скажемо. Сховайте, вперше знала дівчина. ми передамо. Наперед вам вдячний. Я трохи картинно вклонився. Коли вони рушили, провів їх довгим поглядом. Георгій, напевне, зрадіє, подумав я». Може, зрадіє, хоч чортихнеться на початку. Чомусь подумалось, що цей мій жест, напевне, йому сподобається. Я уявив, як він кинеться шукати Ларису. стривожено гукатиме, як перед тим вона гукала мене. Вона почує і відізветься. Урешті-решт обоє зустрінуться, і Георгій заспокоїть її, що нічого зі мною не трапилось. Його ніде нема. Він поїхав до міста, щоб нам не заважати. Твій братик – розумний хлопець. «Ніякий він мені не брат». «Ні, Лариса цього не скаже». «Складно пояснювати просте, коли істина лежить не в ньому, а існує сама по собі», – подумав я. З цією думкою і вийшов на шосе, бо вже давно брів, програючи в уяві цю стенку, яка насправді могла бути зовсім іншою. Далі я став просто чекати якоїсь попутної машини чи автобуса або маршрутки, на що вже пощастить. Вертатись до міста пішки, як спершого було намірився, далеко. Крім того, дорогою могли нас догнати сестричка та її коханець. Мої спроби зупинити кілька машин успішними не були. Хоч вибирав я не іномарки, а лади й москвичі, те вони успішно проносились мимо. І раптом біля мене зупинилася саме іномарка. Ауді. Першого моменту я подумав був, що все ж нас догнали Георгій і Лариса. Ні, це була машина іншої марки, іншого кольору. Я ж казав, що ми зустрінемось. Чоловік, що відчинив дверцята, привітно посміхався. Сідай, братику, підвезу. То був чоловік, який позаминулої ночі назвався моїм братом. Чоловік, мов дві краплі води схожий на мене. Тепер, при денному світлі, ця схожість була ще помітнішою, здавалася ще разючішою. Наче справді я сам виглядав із дорогої машини, у дорогому костюмі, з широким модним галстуком. Мені стало трохи не по собі. «Чого ж ти стоїш, Андрію?» Чоловік, разючи схожий на мене, став однією ногою на землю. «Сідай, підвезу, а заодно й побалакаємо. Треба ж рано чи пізно поговорити». «Бути тому, що буде», – подумав я. «А раптом він справді брат. Мій брат. Неймовірно дивно». Але не фантом же він, а цілком реальна людина. Я підійшов до машини, відчинив дверцята, повільно опустився на сидіння. Отак воно ліпше, сказав мій двійник. Справді, брат чи хто там, чого тобі боятися? Я й не боюся, вичавив я. Тоді все окей. Ауді стрімко рушило з місця. У тому, як машина їхала, відчувалося, що водій досвідчений. «Бачу, ти здивований», – сказав він. «Я б, признаюся, на твоєму місці теж найби, як здивувався. Відколи ж я довідався про твоє існування, мені то якось не по собі, хоч і кортіло зустрітись. До речі, мене звати Яромиром. Таке собі старовинне ім'я. Колись воно мені не подобалось, а тепер здається оригінальним. Тобі не подобається? Непогане ім'я, – схвалив я, – і справді оригінальне». Ти ж, певна, своє вважаєш банальним. Яромир подивився на мене трохи іронічно. Чи мені так здалося? Ім'я не вибирають. А вже ж, згодився він, тільки ж ти прагнув завжди до оригінальності, чи не так? Хіба це погано? Можливо, і ні, але давай з'ясуємо дещо. Ти згоден? Яромир був поруч і в той же час далеко. І мені здалося, що я чую його голос з якоїсь далини. — Чи ми справді їдемо? — подумалось мені. — І тут я збагнув, що найбільше мені хочеться якомога швидше приїхати до Лучеська. — Найбільше тебе, звісно, цікавить, хто я насправді та звідки взявся, — припустив Яромир після невеликої паузи.